De Alfons Dode Traducere și dramatizare Radiofonică De Elza Grozea În distribuție Silviu Stănculescu Petre Lupu Mitică Popescu Cristian Șofron Rodica Popescu-Bitănescu Ion Pavlescu Alexandrina Halic Alfred Demetriu Crina Muleșan Alexandru Binder. Regia artistică Dan cu ikan. Așa mereu, tocmai ție să nu-ți placă, ție care-o faci pe... ...pe... Ro, ro, ...Robinson! Robin? Așa, așa, Robinson! Cruzeau, cruzeună-te, flețule! Ține-o dată minte, Rouget! Pai da, păi da, și nu sunt eu solbaticul tău, vine, umbra ta Ai hă? dreptate, Ruje E, pe <laughs> faci ca acum și când discuturi cuturi furios cu oama de păr roșu Parcă tot îmi vine un fel de spaimă, zău așa, Ruje, nu mai răcni Fii pe pace că nu mai spui Așa Dar știi, nici acum eu nu prea știu cine a fost ăsta, bă, bă, Robinson, Robinson. ăsta tău <laughs> Cu toate că să știi că și mie îmi place grozav ce îmi povestești despre el Așa că, să știi că o să te slujești mai departe, Daniel? Cred, Ruže, fiindcă rolurile tale sunt minunate. Tu nu ești numai credinciosul meu slujitor vineri, mai ești, pai, da, pai da, se întâmplă să mai fiu și un soldat cu oarecare care s a rătăcit din trip sau vreun marinar răzvrătit pe cine știe ceva, să aplat oh. undeva de foarte pe ocean, <laughs> Da. A, auzi, Ruže? Hmm? Da, ce ți place ție să fii mai mult? Ea hmm? spune Păi, eu, <coughs> păi îmi place, tot supusul tău vine, asta mm. mi-e cel mai drag Auzi, dar ți-o spun pe-a dreaptă, ca și tu îl îndrăgești cel mai tare Așa, Cam e. de câte ori cite cartea asta cu Robinson de o din afară, ce <coughs> mai Aproape, Ruge, aproape Ascultă, Ruge, ce? știi, eu nu vreau să te supăr, A? dar... Poate că nu înțelegi Ce? Tu care bisești un cuvânt două când îți deschid cartea Cu toate că ești mai mare decât mine Tu poate nu înțelegi cu câtă bucurie o iau eu de fiecare dată de la capăt Și o citesc de fiecare dată de la început Ba, da, cred că te înțeleg, Daniel Să știi că îmi pare foarte că nu știu, să citesc la fel de bine ca tine mm. L-aș însozi și eu pe Robinson în pomenitele lui Peripeții Despre care? De atâtea ori am vorbit, Rujet? Ah, și ce minunat povestește domnul care a scris cartea aceea Tot Dani îl cheamă, nu? Da, ia, pe da, tine? Da. Mi-ai spus asta Da, da, tot ca pe mine Pe mine mama m-a învățat să citești și să scriu foarte devreme a, Asta spre norocul meu Te Lasă că o să și eu, n-avea grijă la, Tu știi, tata e portar la fabrica voastră eu, eu nu sunt ca voi, ca tine și ca fratele tău, Jac S-au scurs de-atunci vreo 10 ani Despre Rouget nu mai știu mare lucru Am pornit pe căi diferite, eu și frățiorul meu mai mare, Jacques De-atunci nu înțelegeam prea bine multe lucruri Falimentul în care intrase fabrica tatei, apoi povara sărăcirii noastre La capătul acestor 10 ani însă l-am regăsit pe frățiorul meu drag Până ce îmi voi face și eu un rost, locuim în aceeași mansardă pariziană din cartierul latin. El lucrează ca secretar la un marchiz bătrân care îi dictează memoriile. Ah, dar iată-l că vine! Am găsit. Bun găsit, frățioare! Bine ai venit, eh? Bine ai venit Jacques! Cum ți-ai petrecut timpul în prima zi la Paris? Eh, mai întâi am dat o raită prin cartier, Aha. știi? Apoi reîntors acasă, am încercat să-mi reiau preocupările mm. mele, știi tu care? Da, da, da, da, văd deja pe masă o coală măzgălită cu rime. Ai, am, înțeles, am înțeles, am înțeles. Nu abandona poezia, Daniel, dacă simți chemarea Știu și eu, vom mai vedea, dragul meu, Jac, vom mai vedea De, O să te ajut și eu, o să încerc pe la editori, dar numai atunci când îmi vei spune că ai încheiat un volumaș Nu știu cum să-ți mulțumesc, Jac, pentru tot sprijinul te și lasă. pentru toate speranțele pe care mi le te dai Lasă, lasă, până una alta o să-ți spun un lucru care te va înveseli, sunt sigur Haide, spune repede Fii atent mai aia din aur în drum spre casă Am trecut prin piața de flori Bun. Ai s tu Este locul în care se vând tot soiul de păsărele exotice În colivii care de care mai arătoase Așa Și ce crezi că m-a făcut dintr-o dată să mă opresc locul? Ce nume, Jac? Hai spune-mi Vreun papagal măreț și vorbitor <laughs> cu ai ghicit? Ai ghicida numai în parte, fiindcă într-adevăr am văzut un papagal, dar nu era nici măreț, nici vorbitor, ci unul a idoma acelui pe care când eram copii ți l-a dăruit unchiul baptist oh! Da, da, știu sigur că nu l-ai dat uitării, Daniel la cu papagalul da. meu iubit <laughs> Doamne, doamne, ce drag mi-a fost, Jacques da, Mai țin da. minte câte grijă îi purtam L-am așezat într-o colivie frumoasă, frumoasă mm -hmm. De fapt, el însemna pentru mine un nesperat înlocuitor al lui Vineri Știi asta, nu? Da, sigur, sigur, cu el alături te simțeai din nou un Robinson Crusoe, nu? Exact, exact, așa, mai mult ca niciodată Da, de asta te și apucație să-l înveți să rostească cele câteva cuvinte care te obsedau, nu? Ce da, să da, mai... da, aproape, că nu mă mai despărți Înseamnă de el, <laughs> si am morți să-l învăț, să-i explic. Robinson, Robinson, bunul meu Robinson. Robinson! Așa! Eu sunt Robinson, papagalul. În cartea mea, așa scrie că trebuie să-mi spui Robinson, bunul meu Robinson. R Robinson, bunul meu Robinson! Așa! Oh, ce bine era pe atunci, dragul meu, Jacques. Mm. N-aveam griji da. Apoi când tata, după ce a fost nevoit să vândă fabrica A hotărât că vom merge cu toții să ne instalăm la Lyon A trebuit să mergem să vedem da. dacă... Ascultați, băieții mei Da, tata da, da. Da? Chiar astăzi am primit de la un prieten al familiei noastre Director al unei universități din sud mm. O scrisoare prin care mă anunță că îmi poate acorda pentru unul dintre fiii mei o bursă la liceul din York. Tată, o bursă la liceul Și ce-i hotărât, tată? Cine nu să primească bursa? Chiar tu, băiete Eu? Da, da, chiar tu, Daniel Dar Jacques? Nu, nu, pe Jacques îl voi ține lângă mine Da Am mare nevoie de el De altfel am băgat de seamă care mult A plecat spre comerț Hai să vezi Cândva va să iasă din el Un foarte bun e gustor Oh... Amarnic, am mai plâns atunci. Țin minte, cum de să ca... părăsesc eu peșterele, da. colibele, pădurea mea. Țin minte că blai de colo-colo, descumpănit și vrându-te prin toate cotroanele, vorbind cu arborii, cu florile, cu lucrurile din jur, parcă ți-ar fi fost oameni apropiați. Da, și le spuneam plângând pomilor: Rămâneți cu bine, da. prietenii da. mei dragi și voi, șteilor, mm -hmm. nu să ne mai vedem. Iar tu, rodie frumoasă, da. mai dăm o floare da, de-a ta. Într-una din zi, acele te-am și văzut strecurând cu grijă o floare de rodie în sân, ca pe o amintire scumpă. Oh, atunci m-ai îndulcioșat cu adevărat Daniel. Apoi a sosit ziua plecării mm. cu vaporul pe fluviul Ron. Ah, ce majestuos, împărea fluviul. Da, de echipaj, îți amintești ce impunători mi se păreau marinari da, Cum ha? să nu? La început plecarea nu m-a îndurerat prea tare De vreme ce mi se dăduse voie să iau cu mine Colivia și papagalul mm -hmm. Ba chiar mi-ai reamintit că și Robinson cel adevărat Își părăsise insula cam în aceleași condiții Da, nu? ce drept, dar la altă vârstă decât a mea mm -hmm. Dar câte tristețe după aceea, ți -i minte? Când ți-ai dat seama că l-ai uitat pe vapor pa, zadarnic, am încercat pe urmă să mă smulg din mâinile da. tatei Zadarnic, strigam cât mă ținea în gura, papagalul meu. Papagalul meu o, da. Nu voi uita niciodată întâmplarea o, asta da. După cum Nici prima zi de școală La colegiul din Lyon și la ăsta? Cine mai fi? Poartă bluză! Înseamnă că-i copii de stradă. Băi, de unde-i răsărimă, a? Hai nu ne spui și nouă? Lasă-mă căldăm noi pe brazdă! Ascultă-mă, piciule! Auzi? Știi că e bună ideea? Piciul! piciul. Hai să-i zicem piciul! Piciul! Da ce-i la asta? Eu? Și tu? Ce-ai rămas încremenit în mijlocul clasei? Eu? Ia treci tu în bancă Uite acolo, un loc liber Așa, ia spune Cum te cheamă? mă numesc Daniela set. Da, bine, bine, bine Treci în bancă Piciule Piciul Vietul meu Daniel Ei, Ce bine că suntem iarăși împreună Da Deci, este, ce asta? Caietul tău cu scoarță roșii da, da, nu m-am despărțit de el da. Este caietul pe coperta căruia ai desenat cu litere mari Ceea ce poți citi și acum Da Religiune Religiune, Religiune. Poem în 12 cântece de Eiset Jacques Vezi? Mai ții minte ce mi-ai spus atunci? Daniel, da. vreau să-ți încredințez ție și numai ție o taină de-a mea și mai pus să jur că nu voi mai dezvălui nimănui secretul mm -hmm, tău Iar tu ai jurat într-adevăr că vei păstra cu strășnicie taina Care de atunci a devenit taina noastră, noastră. Da. Tu aveai 11 ani, eu 13 Te aud parcă și acum exclamând cu mirare Scrii tu un poem și faci tu asta Am și scris primele patru versuri Restul nu e decât o chestiune de timp Dar restul, care nu era decât o chestiune de timp, nu l-am mai scris niciodată. Da. I-am dat muzei drumul, iar ție caietul. Așa e. Spunându-mi că pot scrie în el ce vreau eu. Și știi ce am scris, Jacques? Poeziile Piciului. Da, mă lipsisem de la tine, Jacques. Daniel, eram încă de pe atunci convins că ești înzestrat cu har scriitoricesc nu lăsa să te părăsească, Daniel Te rog eu, nu-l lăsa Sunt sigur că vei ști să aduni între coperțile acestui caiet Stihuri ce vor fi pe placul tuturor oamenilor S-au mai scurs din ziua aceea vreo 5 ani Terminam ultima clasă gimnazială Începeau să-mi crească pretențiile Mă socoteam, dragă doamne, poet Și chiar puțin filosof. filozof Dar iată că într-o zi de primăvară Tata m-a luat deoparte și mi-a spus Cu tulburare în glas Băiatul meu Da, tata Trebuie să-ți dau o veste nu prea bună Mai degrabă rea S-a întâmplat ceva cu mama? Da, nu, nu, nu, nu Nu, fii pe pace Da despre altceva e vorba. Spune. -mi. De data aceasta vom fi sili să ne despărțim. Să ne de. ce, tată? De ce? ce? Spunem, de ce? Am să-ți explic. Când am venit cu toții la Lion, în urmă cu 5 ani, eram ruinați. Am nădejduit că o să refac situația, dar n-am reușit. Suntem înglodați în datorii. Da. Acum tu și jac. V-ați făcut băieți mari Nu mai avem de ales Un singur lucru putem face Să vinem tot Și să plecăm pe unde om știi Ca să ne câștigăm existența Și ce ai hotărât, tata? Uite ce am hotărât da. Mama voastră va sta în sud La unchiul baptist Jacques va rămâne la Lyon I-am găsit o slujbă la muntele de Pietate. Iar eu voi intra ca voiajor la o societate de vinuri. Bine. Și eu? Eu? Ce trebuie să fac, tata? Va trebui să-ți și tu existența. Daniel? Da. Mi-a scris domnul rector din orașul nostru că ți-a găsit un loc de pedagog. Pedagog? Bine, tată. Bine. Când trebuie să plec? Chiar mâine, dragul meu. Nu uita. Depurtarea ta depinde acum totul Să te prezinți frumos, domnului rector Te rog să ai grijă Sărmane filozof Ești sortit să târii după tine toată viața Colivia vopsită albastru, culoarea iluziei Și papagalul verde, culoarea speranței Ai spus ceva, Daniel? Nu, nu, nu, tată, nu Vorbeam cu mine însumi Domnul rector mi-a oferit postul de pedagog în orașul Sarlanda. Tocmai intrasem în hanul din partea locului ca să prânzesc, când deodată pe cine crezi că văd. Doamne, Doamne Dumnezeule, ce văd ochii? E chiar Daniel! Domnule, nu ești dumneata, Domnul Daniel? Oh, oh. Eu în persoană Ce, ce întâlnire fericită Să o găsesc aici pe draga noastră Anu oh. Ce face aici Anu După cum vezi domnule Daniel Am. Sunt stăpâna asti loc. N-am uitat însă nici acum zilele pe când eram guvernantă în casa domnului Iset. Mm. De da spunem, ai mâncat? Poate ți o fi foame, o fi set, e ora prânzului. Da, da, da mi-e chiar foarte foame, Anu. De da, asta am pare că să -ți fiu de folos. Uite, o să-ți aduc îndată ouă cu șuncă, ouă cu șuncă, da. o bușuncă, o bușuncă, de la o porție de cartofi. Da, cum îți plăceau da. când v-a Da, da, da. O să mai sporo, cât în nu-i așa? Sigur, foarte mulțumesc, Anu, dragă, îți foarte mulțumesc! E. Dumnezeule, Dumnezeule, parcă a fost ieri Uite că am și sosit Poftă bună, drăguțele Daniel, poftă bună a, Mulțumesc Știi, mm. prea mult, dar nu-mi dă pace nerăbdarea, spune atât atâta da. Ce mai faci? Cu ce te ocupi? Mm. Nu te super că te întreb Era un copilaj foarte instens da. Uite, Chiar la din am ieșit așa. de la domnul rector Care așa. a avut bunătatea să mă recomande ca pedagog Ca pedagog, mm -hmm. e grozavă idee Da, da, întocmai, pedagog la un internat din orăcelul Sarlanda Hai, dacă mm -hmm. ai ști cât de mult mă bucur Cu toate că mm. aproape că nu vine să cred Că ar putea să existe undeva pe lume un pedagog Așa de tânăr ca dumneata a, Să știi că... <laughs> Nici eu parcă n-aș crede Știi? Chiar domnul rector când a dat cu ochii de mine S-a mirat ne spus. Ei, nu Mai întâi da, mai m-a privit așa lung așa. Peste ochelari Apoi aproape că a strigat Dumnezeule zice cât ești de mic oh. eh, Nu, nu, nu Bineînțeles că el a vrut să spună că sunt mic de statură nu? Pentru că încolo Poate că ai aflat Știi că am terminat cu bine gimnaziul Ei, Ceva, ceva, și uh -huh. pe la urechile mele Domnule Daniel Și apoi de când nu ne-am mai văzut A fost timp destul să-mi vezi și nu? Da Eh, deocamdată voi fi ce ți-am spus Asta, pedagog Așa cum a zis și tata că Trebuie să-mi câștig și existența Ei, Înțeleg, domnule Daniel da. Cu toții trebuie să ne câștigăm existența Fără muncă nu se poate Ce să facem? Da E eh, bine, Anu așa? Îți mulțumesc din inimă că mai ai primit cu atâta căldură Ei. Strașnic de bine mă simt acum După ce m-ai ospătat așa, regește E <laughs> eh, dar, înainte de a lua diligența Anu Aș vrea să mai fac o vizită, neapărat Adică pe cine ai vrea să mai vezi? Sau poate sunt prea curioasă? Nu, nu, nu, nu, nu, nu, din potrivă Uite, uite-ți spun Vreau să mai văd odată fabrica aceea din copileria mea Fabrica aceea de dorul cărei am vărsat atâtea lacrimi inima omului mare și slăbiciun de soiul ăsta nu e așa buna mea, nu? Ai, ai dreptate, domnule Daniel, da. Ce? știi, ar trebui să-ți spun ceva Ce, ce? spune? Te simți tânjenită, Anunci. ce s-a întâmplat? Ceva rău? Nu, nu. Da, ei bine, în clădirea aceea nu mai există nicio fabrică, domnule Daniel. Niciun fel de ateliere. Cum se poate? Le-a luat locul o capelă, o mănăstire de carmelite. Ah. Și, după cum cred că ai cunoștință, într-un asemenea șezământ de călugărițe, niciun bărbat nu pune vreodată piciorul. Să știi, Daniel, că îmi place spus cum povestești. E, poate, poate. Dar tu ești obosit. A, face. Tu nu mă obosești. Din potrivă. Da. Nu se întâmplă nimic dacă ne vom culca în seara asta, mai târziu. Tare mult aș vrea să-mi istorisești și câte ceva din viața ta de pedagog. A. Te ascult cu nesați, crede -mă. Hai, hai, dai drum. Bine, bine. Uite, am să-ți povestesc mai întâi cum am ajuns și cum m-am prezentat la post. Da. da? Bun, vin urmare. După ce m-am despărțit de Anu, m-am dus în piața din care urma să iau diligența Am urcat și cocoțat pe acoperișul ei, am străbătut sate și câmpii de stule Bătea un vânt tăios ca briciul, așa că am ajuns în Sarlanda, a rebejit rău de tot Totuși, prima grijă a fost să ajung cât mai repede la internatul cu pricina. Bun, iată-mă și în fața porții a, O poartă grea am închipu nu așa? O, bineînțeles, cum prea bine spui E bine, am bătut deci de trei ori zdravă în poartă care s-a deschis imediat ca de la sine. Și cumva unul nou? Uh, nu, domnule, nu sunt elev. Vin aici ca pedagog. Uh, vă rog să mă conduceți la domnul director. Domnul director e la biserică. S-a dus cu elevii la rugăciunea de seară. Eu sunt portarul Casanie. Uh, Casanie, da? Ah, uite că s-a și încheiat rugăciunea. Să mergem la domnul director. Da. Dar mai întâi să-mi iau eu felinarul că în mare, păsălile astea! Da, da, da. Să mergem domnule Casani. Da, spuneți-mi, domnule Casani, e, e da. veche școala asta? E, nu, nu tocmai. Mai de mult a fost aici o școală de marină cu vreo 800 de elevi. Da. Unu și unu. Ce mai da. stare de neam ales. Hai, hai că am ajuns la cancelare. Aici e? Da. Să trăiți, domnule director? Oh. Dânsul e noul pedagog venit în locul domnului Serie. Bine, bine, Casanghi, poți pleca. Să trăiți. mai o clipă, domnule, să-mi aici o frază. Da. Vă rog. Dumneata? Cum, dumneata, ești noul nostru pedagog? Da, eu. Dar ești un copil, domnule. Ce să fac eu cu un copil? V-am adus și o scrisoare, domnule director. Da. Mă numesc Daniel set. Da, să vă știți. Vă rog Da Te primezi numai datorită recomandării domnului rector Și pentru că vii dintr-o familie cu un nume foarte, foarte bun da. Ai înțeles, domnule Daniel Isat? Da Vă mulțumesc infinit de mult, domnule director de, de. Voi că erai fericit la culme, nu? Mai pe vorbă, Jac I-aș fi sărutat și o mie de mâini Dar fi avut atâta, crede -mă. Pe urmă, s-a intrat în cancelarie Imediat un alt domn Pe nume Vio, Care m-a cam speriat dar Cum așa? Era mai ceva decât directorul? Da, da, fiindcă ținea în mână O legătură de chei pe care le zornăia De mama focului Vă salut, domnule director. Domnule Vio, vă salut. Te rog să te ocupi de dumneavoastră, este noul nostru pedagog. Eu Adi la cunoștință prevederile regulamentului școli. Am înțeles, domnule director. Vă salut. Poftiți, poftiți cu mine. Da, vă mulțumesc. Du-te, dragă, domnule. Mai întâi aș vrea să te informez, domnule Daniele Iset, că plecarea din cadrele școlii a fostului pedagog ieșit la pensie Adică domnului Serier Serier Înseamnă pentru noi o pierdere Aș zice Ireparabil Ireparabil, da Să nu uiți niciodată ce ți-am spus acum Tinere pedagog da. Vă rog să fiți încredințat Că voi respecta întru totul Regulamentul școlii domnule Vio Păftim această broșură Mulțumesc. Citești o culoare minte și mai ales, cugetă adânc Și acum cred că ar fi momentul să-ți mai destăinui ceva Dar spune, spune, Daniel E, e vorba de vreun necaz mai mare? Nu, nu, nu, de altceva, Jacques, De o frământare sufletească a mea Și totodată de o hotărâre Aș vrea să-ți spun că în clipele acelea de însingurare Piciul Piciul, marele filozof de atunci Și <laughs> amintești S-a simțit deodată slab Dezarmat în fața vieții Ba chiar a și plâns, crede-mă Daniel Da, mai ales că printre lacrimi Revedeam parcul și tot ce era mai drag Părinții Mama într-o parte, tatăl în altă parte da. Rămaș fără un cămin comun De tine eram de asemenea departe Și atunci trebuie să știi că am luat o hotărâre nobilă mm. Să readuc la viață casa Aiset Să reconstruiesc sărmanul nostru cămin Daniel, bravo Daniel Dar tu ești încă un copil Trebuie să te mai lași călăuzit Așa că de azi înainte Nu ești numai fratele meu Ești și fiul meu da, pentru că mama e departe de noi. Daniel, ești de acord să-ți fiu și mama? <gântu -i> mama, întrebi, Frată iubit. Iar <gântu -i> eu îți voi spune din când în când, Mamă, jac. Da? Da, <gântu -i> <Bine. gântu -i> Cât ești de bun. Dar hai mai bine să-ți povestesc în sfârșit ceea ce mai rugat toată din da? Adică adevăratul meu debut de pedagog la internatul din Sarlanda Ei bine, când am intrat pentru prima oară în clasă Jac, era o forfotă de neimaginat, un zgomot Atunci am bătut tare de două ori cu pumnul în masă și am strigat Atenție! nu să lucrăm, domnilor, Să lucrăm, da? Vă rog, niciun bob bavă! Gata! <gătă -i> eh, și după aceea, <gătă -i> cu un glas mai blând, am adăugat. Dacă veți fi cu minți, da? o să vă povestesc în fiecare zi câte o istorioară frumoasă, da? <gătă -i> <gătă -i> Murmurile de încântare pe care le-am auzit atunci, drept răspuns, m-au umplut de o bucurie fără margini <laughs> Sunt convins, dar te-ai ținut întotdeauna de făgăduială făcută, Daniel? Ei răsplătit așa cum le și Negreșit, Jacques. Nu voiam să-i dezamăgesc îi iubeam tare mult pe micuții aceia Le citeam în priviri sufletul neprihănit Și nu-i pedepseam niciodată Niciodată, ah. crede-mă Oare pedepsim vreodată păsările, Jac? Iar când civipeau prea tare Mi era de ajuns să strig Tăcere Și gata, pe loc, îi vedem cum se liniștesc Bine, fie pentru numai 5 minute da, Erau micuți, nu așa? Da, da, erau micuți Cel mai mare de-abia împlinise 11 oh. ani Ei bine, copiii aceia N-au fost niciodată răi cu mine Spre deosebire de cei din grupa mijlocie A, De ce? Ai lucrat și cu ei? Da. Te-au mult, nu? Da, chiar foarte mult Pot spune că din pricina lor am îndurat adevărate chinuri Pentru că nu mă ascultau, se țineau de farse Răspundeau obraznic, mă înfruntau e, spune Daniel, cu ce fel de povestioare i-ai bucurat pe cei cuminți? A, de exemplu, cu fabulele lui fondat, da, Totul a mers așa numai până într-o zi, într-o bună zi O zi tristă pentru mine și pentru ei, de altfel în care nesuferitul domn Vio, pândarul nostru, a apărut pe neașteptate în clasă, însoțit de clinchetul blestemat al cheilor sale Copiii, liniște, liniște copii. Am mizerabililor. aici nu se lucrează, ce fel de școală faceți? Uh... Să știți, domnule Vio, că băieții au lucrat mult astăzi, vă asigur De aceea am vrut să le răsplătesc silința povestindu-le o istorioară, doar una Mândesc! Recitește, dacă nu ți cu supărare, domnule Daniele Iset Pagina 12 din regulament Da, domnule Reamintește-ți că acolo sunt foarte clar enumerate... Datorile pedagogului pedagog. față de ele, Față de ele. Da, da, da, da, da recitește-le Am înțeles, domnule Și când ți-ai rânduit pe urmă viața, Daniel? Așa încât să simți că te îndrepti cu pași siguri Spre țelul de tine însuți ales Ai muncit mai mult, nu-i așa? Am muncit am înțeles eu asta și din scrisorile pe care mi le trimiteai. Da, Jac. Muncind mai mult, învățând, îmi umpleam capul cu greacă și latine. Voiam să ajung neapărat profesor. Mm -hmm. Convins că astfel o să realizez cât mai grabnic scopul propus. Nu visam decât la viitorul cămin ei set. Am impresia că nu ți-a fost prea trandafirie viața trăită la internatul acela nou din no. Sarlanda. Dar spunem vreun prieten mai bun într-un totul sincer... Ai avut acolo? Repet, Jacques, un singur om merită să-i păstrezi o caldă și chiar cu cernică amintire. Mm. Abatele Germain. Să știi, Jacques, de n-ar fi fost abatele Germain, n-ar mai fi putut exista nici clipere de față. Da, da, da înțeleg, înțeleg. Te-a ajutat ca nimeni altul. Da, mai. și nu doar în sensul amintit de mine, Evadina Ori, ci chiar într-un fel neașteptat și mult mai prețios, Jacques. Nu prea înțeleg. explică -mă, dragul meu. Ei bine... El m-a salvat de la o moarte sigură Cum? Da M-a redat vieții Daniel, dar cum așa? Uite, să-ți spun Luasem hotărârea să-mi pun capăt zilelor Daniel! Da, da Ajunsesem la concluzia că nu mai puteam îndura atâtea răutăți și umilințe mai cu seamă după purtarea trădătoare față de mine a maestrului de scrimă și călărie roje Pe care până atunci îl socotisem cel mai apropiat prieten al meu Da, o să-ți povestesc eu mai pe urmă și mișelia acelui nemernic Oricum, ea a fost cea care, cum se zice, a pus capacul Doamne, doamne Daniel, dar cum ți-a putut trece prin minte să te să te sinucizi? Uite așa, bine, așa cum auzi Ar fi fost, îmi dau prea bine seama o prostie, o nebunie, bine dar... bineînțeles, dar spune cum te-a salvat abatele, german? Să-ți Te rog Mă dusesem în sala mare de gimnastică Acolo voiam să-mi duc la îndeplinire nefastul gând Tocmai tresesem sub un inel mare de gimnastică, un inel strălucitor, scaunelul pe care urma să mă urc El. Știi, ca să... Și când, dintr-o dată, am auzit glasul abatelui nu strușnică dragul meu Daniel să lucrez la trapez așa în puterea nopții. Nu nu, nu facem gimnastică, domnule abate. Dar ce făcea? Vreau să mor. Cum? Vreau, să... Vreau să mor. Să mor? Da. De ce ești? Chiar atât de amărât? E, haide, haide, lasă, lasă. Urcă-n odaia mea dacă vrei să te omori. Ai priceput? Poți face asta acolo sus unde e cald și bine? Eu vă rog, lăsați-mă, lăsați-mă. Dacă eu vreau să mor, nu aveți dreptul să mă opriți. Lăsați-mă, lăsați-mă. astea sunt nimicuri, dragul meu. Ce dacă te-au dat afară din colegiu Pe nedrept de sigur Pentru tine însă va fi chiar mai bine Crede-mă Iar de drum de obligațiile tale bănești Mă voi îngriji eu Dar acum trebuie să dormi Eu mai am de lucru mulțumesc Doamne, Doamne, Dumnezeule Daniel, mare noroc ai avut cu abatele Germa. Da, mi-a salvat viața. <coughs> da, ia spunem. spune, -mi. spune -mi, Daniel, ce faptă urâtă a săvârșit, cum spune, maestrul Rojen? Da, maestrul de scrie, care i-a mintit Adinaore. Ei bine, mă pusese la un moment dat... Da. să scrisori de dragoste către o frumoasă, chipurile de neam mare. Așa. Da, zicea că nu-i putea scrie așa, oricum, mă rog, ca oricui și că eu, în sfârșit, aveam har scriitoricesc. Da. și ca atare aș fi putut să-l ajut. Așa, da, și probabil că tu te-ai pus pe treabă numai decât, nu așa? Da, firește, de vreme ce îl socoteam prieten. Dar el nici măcar nu s-a ostenit să le copieze Le trimitea direct, așa da, Spunem Daniel, în fond, ce acuzație ți s-a adus? Și cine era frumoasă? E, frumoasa? În realitate era vorba de camerista soției unui marchiz Da? Deci nu de cineva de neam mare, cum îmi spusese mie Roger. Da, iar marchizul, după aceea, m am învinuit că am sedus-o pe camerista soției lui. Da, da, da. deci Roger te-a mințit din capul locului, Sigur că nu? da. Hey, și ce alte umilințe ai mai avut de îndurat, dragul meu? Ce altceva? Am, am fost chemat la directorul colegiului și tras la răspundere. De față fiind și domnul Vio. Ah. Domnule director... Află cu mare neplăcere, domnule Daniele Iset Că ai sedus-o pe camerista soției domnului Marchiz Aici de față Eu? Am sedus eu pe cineva niciodată Da, da, da, da, da, dumneata Poftim probabil. Scrisurile acestea Domnul Vio ți-a recunoscut pe dată scrisul Firește, domnule director Doar n-avem mai mulți poeți în colegiu Ascultați, vă rog aici o declarație Nu, nu, vă rog O, se Îngere care ai consimțit să petreci o noapte pe pământ. E? Domnule... Eh, ce zici, domn Joan? Domnule director... <laughs> Bine, acum știu ce trebuie să fac. Domnule director, vă, vă rog... Iar comportarea de după aceea lui Roger, când s-a distrat pe seama mea cu amicii lui de petrecere, M-a dezamăgit profund Să-ți spun După ce punea la primită în cancelarie M-am dus să-l caut pe Roger Trecând pe lângă cafeneaua Barbet Am auzit răzbătând din lăuntru Clinche de pahare, hohote de râs Și în răstimpuri glasul lui Roger Povestind întâmplarea Mai bine zis întâlnirea dintre noi doi În care eu îl încredințeam pe Roger Că voi lua totul asupra mea Și că prin urmare El nu avea să pățească nimic dacă dar, Jur Așadar, după ce m-am văitat în fel și chip Danielei se m-a asigurat nu vei fi niciodată degradat, Roger Am luat asupra mea totul Iar eu, iar eu bună și bună cum o să mă omor oh, oh, oh, oh. Cum vrei să te omori? Oh, oh, oh. <laughs> și tu ce ai răspuns? Că n-aș suporta dezonoarea militare oh, oh. Da? Atunci Daniel a pus punctul pe ei Și a zis okay. E bine, Roger Prefer să-mi pierd postul decât să fiu cauza morții tale Și oh. <laughs> <laughs> ce o să facă micul Daniel? Păi Mi ce răpază Hai <laughs> zanătatea ta ai, zăratatea zăratatea ai, Doamne, doamnă câtă nemernicie bietul meu Daniel Bine că ai scăpat din iadul acela. Dar, ia aș n-ai avut parte acolo de nicio rază de lumină, de puțină duioșie, în afara de bunătatea abaterului german. Ba da, Jack. Însă, raza aceea s-a stins mult prea repede. Hai, hai povestește, nu te fi. Bine, bine, uite, voi relata pe scurt binele pe care mi l-au făcut doi ochi negri. Ai unei fete cu minți cum? Da, da, da Atunci am înțeles că mai există pe lume ființe Cu suflet bun și curat Ca fata cu ochii negri Care mi-a ducea de mâncare în infirmerie Câte am zăcut acolo grav, volnav Despre asta, despre suferința mea de atunci Nici nu ți-am mai scris, Jacques. Dar ca să nu te mai îngrijorezi Dar eu tot am aflat Deși eram la lion departe de voi Mi-a scris tata Care a avut inspirația și bunătatea să vină să mă vadă Mi-amintesc atât de limbe De cum sus, la mine, în mansardă mi s-a făcut dintr-o dată rău Știu că am căzut Apoi mi s-a părut că cineva bate în ușă După aceea am auzit un strigăt de bărbat Care îmi rostea numele Glasul acela semăna cu al tatei Când m-am trezit în leșin L-am văzut a evea pe tata Tata Tata, tu ești, tata Tu, într-adevăr? Da, copilul meu, tata Da, scumpul meu, Daniel, eu sunt Tata, unde mă aflu? la infirmerie De zile Să știi că ai fost foarte bolnav Dar acum ești bine Dar tu, tată Cum de-ai ajuns aici? Tată, îmbrățișează-mă, da, te rog da, scumpă, Te văd și încă îmi pare că visez O, oh, Doamne, Doamne, Te îmbrățișez cu mare, drag Daniel tată, Haide, haide tată. Haide, te rog, înveselește-te și fi cu minte da. Să știi că doctorul nu dă voi să vorbești Lasă-mă pe mine M-a întrebat, tătine, cum de sunt aici M-a trimis societatea viticolă La care știi că lucrez Să fac un tur prin Seveni Eram fericit, Daniel Fiindcă astfel aveam prilejul Să-l văd pe Daniel al meu da. Sărmanul meu copil Dacă ai ști ce bolnav ai fost Chiar așa de bolnav, tată! Cinci zile ai urat Da, să știi că nici o clipă de te-am părăsit tata. Tot timpul ai bătut câmpii Spuneai mereu ceva despre Despre reclădirea unei case Reclădirea? <gântu> Zâmbești? Cum să nu zâmbesc? La, lasă, lasă că să-ți explic eu o altă dată A, Auzi, Daniel, De? pe urmă brusc ai țipat Și știi ce ai spus? De? Nu ne trebuie chei Scoate-ți cheile din ușe <gântu -i> <gântu -i> oh, Asta mă face să râd cu poftă, tată, dragă Știi că avem aici un domn supraveghetor Care umblă toată ziua cu o legătură de chei Zornăindu-le de mama folului. Vorbești cumva de domnul viu. Exact, domnul viu. Ei bine, află că nu voia să mă lasă să dorm la școală și nu vorbea într-una de regulamentul Care, mă rog, nu permite Nu permite da, da. Da l-am pus la locul lui Foarte bine ai făcut, tată Foarte bine Tată, tată, nu-mi vine să cred Tată Daniel, mai spunem ceva de ochii aceia negri Despre care mi-ai pomenit Adinauri Ai putut vorbi cu fata? Da Eu îmi petreceam convalescența într-un fotoliu tras lângă fereastră Iar privirile noastre greiau poate mai mult decât cuvintele Ori de câte ori apărea în mea Făptura aceea blândă cu ochii negri Mă întreba Cum îți este astăzi, domnule Daniel? Puțin mai bine, domnișoară Ești tare nefericit, domnule Iset. Ca și dumneata, dragă domnișoară. E adevărat. Sunt orfană. Am fost adus aici de la azilul de copii. Și părinții mei sunt departe. Foarte departe. Bătrâna cu ochelari, care mă supraveghează și îmi dă să cos de dimineață până seara, e îngrozitoare. Uf, dacă ai ști... Și pe mine copiii mă fac să sufăr foarte mult Știi? Eu, sunt pedagog Cum te supără copiii? Îmi răspund obraznic. braznic Să țin într-una de farse Curaj, domnule Iset, curaj Curaj, curaj, frumoasă domnișoară cu ochii negri Și ai mai văzut ochii aceia după ce te-ai însănătoșit? Da, de prea puține ori, Jacques. Pentru că nu după multă vreme misterioși ochi negri s-au făcut nevăzuți. Cu... Într-o zi mi-am luat inima în dinți și am întrebat-o pe bătrâna zgripțuroică. Dar ce se fata ceva? Da, da, Fusese trimisă să înapoi la azilul de copii găsiți, o... unde trebuia să mai stea încă vreo patru ani până la majorat. De, de ce? De ce? Cu să greșiseră și ochi negri? Sărmari. Avea o vine atât de mic. Atât de mic. Nici nu o să-ți a crede. Hai, hai, te rog, spune-mi. Ei bine, biata fată fura zahăr. Doamne, Dumnezeule. Sărmana fată. Da. Jac. <coughs> Jac, nu e prima oară. ce e cu nimic, tine? Nu e nimic, nu nimic. tu ești bolnav. Nu, nu-mi Jacques... foarte bine. Dacă știi ști, Daniel, dacă știi ști cu cât dragă ți-ascult confesiunea. <coughs> Acum însă... Acum însă trebuie să privești înainte, da? Să dai definitiv uitării timpul petrecut la Sarlanda Persecuțiile, mâniile, umilințele Chiar și cheile domnului Vio Da <laughs> Uite, uite că a trecut vremea S-a și ilumina de ziua Da, iartă-mă, Jacques, am făcut o noapte albă Nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, no. te rog, te rog să nu gândești astfel, scumpul meu Daniel Hai să vezi cât de fericiți vom fi amândoi din seara, însă, te rog să mă lași să citesc poeziile pe care le-ai scris în caietul cu scoarțe roșii, da? Bine. Știi că sunt versuri făcute la colegiul din Sarlanda? Da. Sub castanii din luncă, în timp ce școlarii zburdau. Nu le-am mai arătat nimănui. Vei fi primul lor judecător, dragul Bine. meu, Jacques. Drag. Bine, n-avea grijă, voi fi, voi fi sincer cu tine, da? Da. Acum, trebuie să plec la lucru, da? Iar tu... După câteva ceasuri de odihnă Caută de mai descoperă puțin Parisul, da? Bucură-ți ochii Bine, bine Cât despre casa pe care vrei să o refaci Căminul nostru Căminul nostru, exact Mă însărcinez eu să repar casa, da? Menirea ta este să o faci ilustră Da, da, Daniel, ilustră Cât de mândri vor fi părinții noștri Când se vor instala în casa devenită celebră a familiei ei set. O, oh, Jacques, tu ești mult prea încrezător în puterile mele. Nu, nu, nu, nu, nici de cum frățioare. Chiar dacă, pentru moment, bugetul nostru este foarte, foarte mic, și. Și apoi, în afară de munca mea de copist la marchiz, voi mai găsi o slujbă Da, de contabil, poate, la un negustor mai mărunt. Sunt sigur că amicul Pierrot mi va găsi ceva acolo Cum, Jacques? Jacques, tu, tu mm. ești bun prieten cu Pierrot? Îl vizitez chiar foarte des Seara se face acolo muzică Ce vorbești? Cum, Pierrot e muzician? Nu e, fata lui ah. Ah. Fata lui, o cheamă Camilia Camilia? O are 16 ani O vei cunoaște Bună seara! Bună seara, domnule Pierrot! Bună seara! Bună seara. De data aceasta vin am am adus și pe fratele meu, Daniel. Da, îmi pare bine. Da, bine. Tot ați să-l cunoașteți. Desigur, domnule Jac, desigur. Doamne, câtă asemănare între dânsul și mama dumneavoastră, doamna Iset, da. când era domnișoară. Da. Mă bucur, mă bucur că ați venit împreună. Camilia mea, știți, așa, așa o alintie. Da, da, da, Dorește mult să-l cunoască și pe domnul Daniel. Camilia! da, da, da, da. da. Bună seara. Da, bună seara! Uite, tico, În sfârșit, Jack l-a adus pe Daniel. Vai, tata! <gâng> Ei, și acum, în cinstea vizitei când te ceva la pian. Reveri la acelea pe care știu că le îndrăgești tu atât de mult. Cu plăcere, tata! Vă rugăm! Da. Minune, îmi pare că visez, aceiași ochi negri, i-aș zice chiar a celor care mi-au strălucit atât de dulce acolo, între zidurile reci ale colegului. dar ce nebunie să-ți închipui că ar mai putea exista pe lume o pereche de ochi ca aceia? Domnule Daniel, când te vom asculta, am auzit că ești poet oh. da, da, și încă ce poet? Da, iartă-mă pentru astă seară, domnișoară, pentru că nu mi-am adus lira <laughs> Da, altfel spus, versurile, <laughs> dar voi avea grijă să-i amintesc, domnișoară Camilia Acum să ne întoarcem acasă, da? E târziu Dar vă așteptăm să veniți cât mai des pe la noi Împreună Da, așa vom face spre bucuria tuturor A noastră mai întâi A noastră Cum îi găsești, Daniel? Dragul meu domnul Piero este tare simpatic Nu-i așa? Iar domnișoarea Camilia de-a dreptul încântătoare Așa e, așa e Mă bucur că mi-împărtășești părerea Jacques, Jac te-am prins, te-ai te Ești îndrăgostit, te e, simt, te, te simt, Jacques Nu, nu tăcăduiesc și nu-ți ascund nimic, frate dragă ah. Dar tot atât de bine știu că ea, ea nu mă iubește Atunci poate că iubește pe un altul? Nu, Daniel, nu cred că până în seara asta să fii iubit pe cineva. Tu, până în seara asta, stai că nu te înțeleg, jac. Ce, ce vrei să spui? Vei vedea. Vei vedea că, după un timp, tu vei fi cel iubit, dragul meu. Eu? Uf, ce vorbă mai e și asta, jac? Jac sau atunci? Ori eu sunt uh, Irezistibil, nu? Ori domnișoara a pierot, se aprinde mult pe aia repede. Nu, no, nu, no, nu, no, să n-ai nicio grijă. Mama, jac. Domnișoara Pierote, tot atât de departe de inima mea, precum sunt și eu de inima ei. Nu de mine trebuie să-ți fie teamă, nu. Ochii negri. Da, da. Oricum, asta era altceva. Bună dimineața, domnule Șoară Camilia! Bună dimineața! Te stingherezi cumva? Vai, nu, nu, niște cum, domnule Daniel, niște de cum! M am avut drum prin cartier și atunci mi-am zis că s-ar cuveni să trec puțin și pe aici. Domnul Pierrot m-a asigurat când am intrat în prăvălie că pot urca să te văd și pe dumneata, da, da, da. domnule. firește și mă bucur. Nu-ți face niciun fel de griji. <coughs> Jacques e la lucru. N-a putut veni. Îmi pare rău. Mi-a mărturisit de nenumărate ori că cele mai fericite clipe din viață Aici le trăiește, aici, în casa dumneavoastră Este un băiat atât de bun, Jac Vă rog să mă credeți, fără pereche de bun, domnișoară Camilia Eu sper că ți-ai dat seama Da, da, da, cum să nu sunt convinsă de asta Este atât de devotat, este un suflet nobil, generos Dar nu mă îndoiesc, domnule Daniel, nu mă îndoiesc mm. Ca și dumneata de altfel O, o clipă, domnișoară, o, o clipă, iertați-mă V-a căzut din păr, trandafirul acesta, frumos. Trandafirul acesta, rubiniu, poftiți. A, nu-i nevoie, te rog, păstrează-l. Îmi dai voie să-i ofer lui Jacques din partea dumneavoastră. S-ar bucura atât de mult. Mă rog, cum crezi, deși să știi că tot atât de bine ar putea fi pentru dumneata, domnule Daniel? Da, da, dacă chiar așa-ți-l dăruiesc, păstrează-l. Ca o amintire de la mine. Jack, da, privește Camilia îți trimite un trandafir Mie? Da A, da, da Mi a trimis prin tine Da Îmi dau prea bine seama că așa trebuia să se întâmple, Daniel De altfel și tu ai înțeles foarte bine același lucru, nu? De ai ai ezitat și ai evitat un timp să mergi acolo Iar când mă duceam singur îmi vorbea într-una despre tine și... așa. Ja. Acum s-a sfârșit E mai bine așa nu, nu, nu, e mai bine Cum, cum Jack? Jacques? Jacques, tu o să mă iubești mai puțin de aici înainte? Doamne, Dumnezeule, ce vorbă e asta, copile dragi Jack Prostuțule <coughs> Jack Dacă vrei să știi, Daniel, eu o să te iubesc și mai mult decât înainte Domnule, Daniel Aud că bați drumurile înarmat, Cu manuscrisul Cu poemul pe care l-ai terminat Că alergi pe la editori Într-adevăr, domnule Pierrot Greu se pătrunde în lumea lor închisă Au cu toții același cusur. Nu-i găsești niciodată Nu-s de văzut precum stelele acelea mici Care nu apar decât în oglinda lunetelor mari Ale observatorului Așa Nu vrei să ne retragem pentru câteva clipe În de alături? Da, cum Aș dori să spun ceva, domnule Daniel. Pe mai revenim aici. Da, vă rog, vă rog să, să, să mergem. Uite, țineam să te întreb. Știi, nu vreau să lungez vorba. O iubești și dumneata pe Mititica așa cum te iubește ea? Cu, cu dragoste adevărată? Cu dragoste adevărată, domnule Pierrot. Din adâncul inimii. Oh, atunci e bine. Dar fiindcă ești încă prea tânăr. Iar Mititica de asemenea? Mă gândesc, mă rog, că nu vă puteți căsători decât peste vreo trei ani de aici înainte. Da. Prin urmare, ai trei ani în fața dumneavoastră ca să-ți creezi o situație. Da, înțeleg. Sper și eu să pot merge mai departe cu literatura, cu, cu poezia. Ai totuși de gând să rămâi toată viața în compania fluturilor albaștri. Iartă-mă că am cutrezat să mă refer la. La poemul pe care L-ai citit de una zi de față Când era și un critic literat Da, înțeleg, ați făcut aluzie la fragmentul Aventurile fluturului albastru Din amplul meu poem, Comedia Pastorală Da Știu, știu, dar am observat și eu imediat Atitudinea rezervată a auditorului De care s-a lăsat în jurul M-a descumpănit profund Ei, Eu să fiu în locul din tale să fiu în locul dumii m-aș lăsa de toate poveștile astea Aș intra ca slujbaș în porțelănărie la care lucrez eu acum adică în fost acasă la luet Și-aș face în așa fel ca în trei ani și eu care îmbătrânesc Să găsesc în dumneata un asociat și totodată un cinere Slujbaș? Hm? Ce-ai de spus la toate astea, tinere poet? Știu și eu, domnule Pierot. Vă rog să mă înțelegeți e, Cum să nu te înțeleg? Cum să știu, știu Te vei gândi, te vei gândi Acum ești doară cum dezorientat da, e firesc, pot E firesc să fie așa e, Te las, dragul meu Am puțină treabă în oraș Poți să stai aici în magazin cât vrei Vorbim noi și altă dată despre toate astea da, Vorbim da. noi Cădem noi cumva la un cerut Da, da, vă mulțumesc O, oh, Camilia Camilia, ești aici? Chiar de tare mă bucur că te văd Am avut un vis urât Lung, lung și apăsător Dar tu? Tu mă vezi? Cum să nu te văd, Daniel? Haide, haide, liniștește-te Am fost tare bolnav da. Nu-i așa, Camilia? Într-adevăr, ai fost foarte bolnav De multă vreme sunt în pat Mâine se împlinesc trei săptămâni Dumnezeule Trei săptămâni Da Trei săptămâni Deci tot atâta de când s-a dus De Hai, când m-a părăsit pentru totdeauna bunul meu Jacques, Biruit de boala aceea de piept care îl chinuia De care nu mi-a vorbit și nu s-a plâns niciodată E mare durerea pentru noi toți, Daniel Crede-mă Stai lângă mine, Camilia Cam... Camilia da. Stai lângă mine, nu pleca Nu plec, Daniel Dar tu trebuie să dormi, iubitul meu Să dormi Cam... Haide Haide, fii cu minte, închide ochii așa Nu te mai gândi la nimic Și după aceea O să fim mult, mult timp împreună Acum însă uită de toate... Ați ascultat Piciul de Alfonso Dodei Traducere și dramatizarea radiofonică de Elza Grozea. Distribuția a fost următoarea: Piciul, Petre Lupu, Piciul Copil, Alexandrina Halic, Jacques Cristian Șofron, Jacques Copil, Andrei Pop, Ruger, Paula Rădulescu, Tatăl, Mitica Popescu Anu Rodica Popescu-Pitanescu Pierot Silviu Directorul Ion Pavlescu Vio Alfred Demetriu Abatele Alexandru Binda Portarul Valentin Todosiu Profesorul Teotor Daneti ochii Negri Mirela Dumitru Camilia Crina Mureșan Roger Sorin Gheorghiu Un copil Dragoș Lunceanu Ospătarul Gheorghe Pufulete Asistența tehnică Ani Ștefănescu și Mădălin Cristescu Redactor Magda Duțu Regia de studio Violeta Berbiuc Regia muzicală Romeo Oechelaru Regia tehnică Inginer Vasile Manta Regia artistică dan kuikan